Dit is 19:05. 5 minute oor 7 Suid-Afrikaanse tyd. En jy is aangeskakel by die rechte plek. Jy is by Net Radio SA. Net Radio SA. En die web perf vind jy by www.netradio.sa.co.za. Die aandag dan is vir jou self, om jy te ver, verruik, rondom die inhoud van hierdie radio. Mens kan inlichting daar bekom van soos die name van die verskillende omroepers, die programme wat uitgesaai word, die tye van uitsending, en baie ander interessante nieuwsbrokkies. maar daar is ook een archief so dat een mens die geleendheid het om te luister na programme wat al reeds uitgesaai is en dan rustig op die eie tyd daarna kan luister. Andere rede is om dit vir iemand anders oor te dra, jy kan vir enig iemand daar die webadres gee, enig iemand enige plek op die aarde, solang jy by die oomlik wanneer hy of sy na my program wil luister, Afrikaans ken, later sal ons bykie werk aan die tweetaligheid, maar by huidige oomlik gaan dit dan, oor mense wat Afrikaans verstaan, en hulle is reg oor die wereld, in elke land, so as jy weet van iemand, of jy weet van 'n platform, gewoonlik is daar so een platform, sê soos mense, wat in die Arabiese lande is. Daar is paar platforms vir Suid-Afrikaners byvoorbeeld. Een ander lande, en as jy nou daarvan weet, en deel is daarvan, dan kan ek vraag, dat jy ook hier die indichting, by daar die platforms sal afgewe. So dat mense rustig kan lekker, kan sit en luister, na iemand uit Suid-Afrika, hier, Ireni, in Pretoria, Zuid-Afrika, wat dan die woord van die Heere met mense deel. Oordenking, dit is wat ons dit noem. Een ander woord voor oordenking is bepynsing. En nog een ander woord is meditatie, is om die woord van God in jou hart te bewaar. Dit is waar Godse woord hoort. Dit hoort binnen in een mense hart. Deer het begin, het interessante ding, om die woord op kloptafels te skryf, om dit vir die eerste keer na die mens toe oor te dra. En toe sê die heren, later ek gaan dit nou nie meer so doen nie, ek skryf nie meer my woord, op kloptafels nie, maar op die tafels van jou hart. God wil sy woord in jou hart plaas. Maar weet jy wat, een mens moet die liefdesverhouding met God hee, want die Heere forceer hom nie op mense af nie, het is ek en jy wat hom ook sy liefde moet beantwoord, omdat hy het ons eerste lief gehad, het is soos die son wat skink, en die maan op zichzelf kan eindelijk nie skyn nie, al die maan kan doen is om die strale van die son op te vang en dit hier na ons toe te reflecteer nou like het alsof die maan ook een glans in zichzelf het, maar hy het nie dit is maar wat met my en jou moet gebeur, ons moet die woord van God wat Godse liefde is want is Godse liefdesbriewe wat hy aan ons rug, wat hy vir ons skryf, om vir ons te sê hoe lief hy vir ons is, in ons harte, so dat ons sy liefde kan reflecteer, soos die maan, die strale van die son, en is die wonder van dit wat op die aarde kan plaasvind, tussen mense, dat hier die liefde van God met mekaar kan deel, sy wonderbare, onveilbare, liefde. Dis wat ons probeer doen met bepeinsing is om by daar die plek uit te kom. Ek sal ons nooie om tyd uit te koop min of meer hierdie tyd elke dag. Maandag en dinsdag en woensdag is dit dan 19 uur. Donderdag is dit net 1 uur aangeskyf, dan is dit 20 uur en dan by vrijdag weer 19 uur, en saaderdag is dit weer 19 uur, dit was op een stadium 19.30 tot en met laas saaderdag, maar nou is dit weer by 19 uur, om, om hier die uniforme tyd, so dat dit vir een mens makkelijk is om dit te onthou, en so ook op sondag is dit weer eens 19 uur, behalwe nou vir die eredienst wat om 10 uur die ochend is, en die boekvoorleesing wat 4 uur is, 16 uur Suid-Afrikaanse tyd, ons praat die heel tyd hier van Suid-Afrikaanse tyd, wat jy net moet aanpas van uit jou eie situasie soos by in Dubai, daar moet hulle so 2 uur, denk ek net aan die tyd las want as ek nou reg is hulle so 2 uur voor ons tyd koos ek kopie tyd uit en nooi andere Dit liefde, dit is deel van Godse opdrag in Jezus, God wat vlees geword het, Jezus wat vir ons gesê het, gaan vertel vir al die mense hier die goeie nies. Die woord evangelie beteken goeie nies, hier die goeie nies van Jezus, wat aan die kruis op Golgoedag sterf het, so dat ek en jy die koninkryk kan ingaan en kan wegvlug uit hier die koninkryk van die wereld om by God te skuil, soos dat in Pesalem 91 aan ons voorgehou word. Kom ons skuil by hom, skuil onder sy flerke. So jy luister na Dr. Tini Eilers, wat uitsa van uit Ayrini, in Pretoria, Suid-Afrika, met ons program Oerdenking, en laat my toe om in een paar verskillende talen het vir almal hallo te sê, in een paar verskillende talen dan, in die Russische taal, drafutja of priveed, en in die Arabische taal kan ons drie maniere afzonder en uitsonder, salaam alikum, of mergwaan, of dan alaan wa salaan. Duits sê ons, kut en abon, In die Hebreeuwse taal sê ons shalom, wat betekent vrede Grieks, kalimera En Afrikaans, goeie naand. En in die Engelse taal, good evening Ek hoop jy voel nou dat jy lekker mooi gegroet is En dat jy rustig kan sit, want ek so graag wil sien dat jy rustig sit Ivers, waar jy vir jyself een plekje het paal was jy het nie, anders kan nie, dan moet jy nou maar jy werkies doen waarmee jy bezig is en met die oorfone maar op die oore en die cellfones jy kan ergens in die zak en dit so doen en deel word van mense wat vanuit verskillende werelddele hier by ons inskakel so ons is in, in alliantie ook met RWW Radio Worldwide en ook FM Stereo, so ons sê, goeie hand aan amal van Net Radio SA, gewoonlik hier saam luister, en dan ook mense van Radio Worldwide, en van FM Stereo, amal, baie, baie, welkom. Ons gaan van die hand bykie praat met u oor die begrip, wat in die psalms voorkom en ook in Jeremia oor een mens wat kan wees soos een boom wat geplant is by die waterstrome maar alles gaan en begin by die houtkruis op Golgotha soos dit ook hier aan ons gesing word dier Prophet Houtkruis aan een hout kruis vastgeslaan. Ja, daar was een hout kruis Is. Hoe sal ons kan hande Vou en swij Want daar was een hond kruid. Ja redder aan my voetendans wil, los wil, reek, want daar was een hond geruist, ja, redder aan die hond kruis, pas geslaag, Was daar nooit die pijn heen to die spijkers door die bloed Daar die houtkruis kraak Want daar was een houtkruis Ja, redder van een houtkruis vast gesla Ja, daar was een houtkruis Jy is ons skakel by net Radio SA, luister na Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanuit Aireni, stad van Vrede Pretoria in Zuid-Afrika. Ek wil vraag dat jy my vanavond sal toelaat, my liewe boete en sissy, om baie na aan jou hart te kom. Ek weet, mens laat nie sommenheid mense so baie na in jou toe nie. Dit is ons maar hoe ons as mens... Natuurlijk optree, ons behou mens op een afstand, wat ook een goeie maatregel is, totdat die mens iemand kan vertrouw. Maar weet jy hoe, hoe graag wil God baie na by jou wees? Want die mens is wreed van God verweider daar by die tuin van Edem. En daar die vijand wat het gedoen het, die duivel, Wanneer God na al verwijst, en die moe hem van ons slang. Hy noem hem een en een rover. God het nie mooi taal wat hy teen oor hierdie persoon gebruik nie, want hy weet hoe die mens homself in een situasie bevind op die huidige oomblik, as hy sonder God is, is hy soos een boom wat in die dorre woestijn staan. En as geen water nie, en as geen skadewee nie, daar is geen groen gras nie, dit is ommen net so'n dorre boom en God wil alles eindelijk herstel in die mens in sy groot liefde en barmhartigheid wil hy baie na aan jou beweeg en het gaan van ons self afvang hoe nabie God aan ons kan kom wat ons toelaat, nou kom ons lees net een bykie, hier in Jeremia, gedeelte, wat die Heere vanmiddag, toe ek daar op die bed, so bykie ontspan het, net naak van die koot en toer afgekom het, geseend is die man, wat op die Heere vertrouw, die man of die vrou, die persoon dan, geseend, is die man of die vrou, wat op die here vertrouw. En wie sy vertrouwe, die Heere is. Ons kan baie dinge vertrouw, en ons kan op baie mens of instanties of iets vertrouw. Maar God wil hee, ek en jy moet om vertrouw. God wil hee, ons moet vir een oomblik besef dat sonder hom bestaan niks van al die goed rondom ons nie dit kan nie bestaan sonder God nie hy hou alles in stand en hy wil hee, ons moet dwars dier dit alles kan sien, die skipper wat uit niks Uit die niks het hy die ganse heel al aan aansyn geroep en hy onderhoud dit alles, alles waarop ek en jy dalk vertrouw. Dit is hoekom die skrif die keer verwees na mense wat een boomstamp nou vat, een stuk stomp en vorm om so in een of ander wat sê my, een figuur En dan buig hulle voor hierdie stomp en aan bid hom. en dan as hulle huis toe moet gaan dan moet hulle die stuk stomp optel en om huis toe neem, anders gaan iemand om daak stel. Het is so asof die, die Heere sê die mens het so afgestomp geraak. Die mens is so amper dom geraak om die eerst te denk wat is hy bezig om te doen nie dat as hy hier die stik stomp wat hy self aan mekaar geslaan het nie optel na plek te dra nie dan kan die stomp om self nie eerst daar kry nie maar hy vertrouw op die stik stomp of wat ter ander afgod dit ook al mag wees Nou begin hier die skripgedeelte Sommar die 17 7 de vers van Heren 17 Om te sê geseend Mense as jy geseend is Dan betekent dit eindlik in die Nieuwe Testament sê dat ek en jy geseend is Met al die zeninge wat In die hemel tot ons beskikking is Goed geseend Dan Is die man of die vrou wat op die Heere vertrouw. En die woord Heere sal jy sien in die Afrikaans, die oude Afrikaanse vertaling is alles hoofletters, en mens krij die woord Heere met die hoofletter H en dan klein letterkies ERE. -E. Of jy krij dit soos dit hier staan, alles hoofletters, H-E-R-E. -E. Nou die H-E-R-E -E is die naam van God, wat ons nie einde kan uitsprek nie, Die jode wat die oud testament lees en by hier die tekste kom, lees glad nie die naam nie, omdat een mens nie eindelijk weet hoe om dit uit te spreek nie, maar God wil ook nie hee dat die mens dit moet doen nie vanuit die feit dat die mens die naam van die Heere jou God nie eindelijk moet gebruik nie. Die naam van die Heere jou God. Nie die woord Heere God nie, die naam van die Heere jou God. God het een naam probeer dit vannig vir jou verduidelik. Ek is een mens, maar my naam is nie mens nie. Staan jy? Ek het een naam. As jy nou met my praat en as ons het lom mense by die staan en sê mens nou, van met wat een mens praat jy nou? So God, Elohim, beskryf die Godheid. Maar die woord J-H-W-H beskryf of sê wie is God Godse naam? maar ek wil nie daarby stilstaan, ek wil net die moet weer. Ons aanbid om, en geseend is die man of die vrou, wat op die Heere, en ek weet sommige vertalings, gebruik die woord, jawe da, en ander gebruik Jehova, wat op die Heere vertrou, en wie sy vertrouwe die Heere is. As ek en jy so op hom vertrou, en weet ons is soos een om ons sê, een druive winger prijel daar die lood wat in die, in die stam ingeend is jy kan nie op jy self bestaan jy trek jou sap en jou leven sap vanuit die stam die wingerd stok hy sal wees as een boom wat by die water geplant is nie daar in die droe woestijngrond nie hy sal wees of sy sal wees is een boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en sy dit is wat normaalweg gebeur met die, met die plant en met die boom is dat die wortels beweeg en die wortels beweeg in die richting van die water dis asof die water dit aantrek dat het daarin groei <coughs> soos wat die alle boom gesien het wat groei in die richting van die son en die kry soos die sonneblom wat sy kop die hele tyd so swaai in die richting van die son word aangetrek Nou ek en jy moet hier die liefdesverhouding hee met God en weet hy is die skipper en hy is nie net die skipper nie, hy is liefde. En om liefde te verstaan is om God te verstaan. Daar die omgee God. Wat wil hy? Jy moet wees as een boom, hy wil jou sien soos een boom wat by die waterstorme geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom, dit is elke dag, en soma kom ons gebruik nou maar een voorbeeld van vanavond is jy kniel, is jy eindelijk bezig om jy wortels uit te skiet na die waterstrome toe. Want jy besef, sonder hom kan ek nie bestaan, en ek wil ek ook nie sonder hom bestaan. Wat er sin is daar nou in die leven as God nie bestaan he? Dan word jy geboor en jy gaan dood en alles is voorbij en oor en jy is alles weer so donker en jy weet van niks soos voor jy geboorte. Dit is een sindeloosheid. Sy wortels uitskiet by die stroom en die vrees as daar hitte kom nie. Want dan gaan ons na hitte kom en die boom het ook na hitte nodig. Want daar is foto's en these wat in die blare moet plaas van om groen te wees en al die voedingsstoffe wat hierdie boom nodig het daarom moet die son skyn op hierdie boom maar die boom vrees dit nie hy sê en vrees nie as daar hitte kom nie want soms is ons leven van so hard dat ons soms in a, in een warm situasie onszelf bevind het al gehoor van iemand sit op een warm stoel want daar is druk wat op die persoon uitgeoefen word en so van tyd tot tyd het ons allemaal daar die soort van situasie en moet ons vir mekaar ook omgeet rondom daar die druk want dis liefde om om te gee en saam die persoon te dra aan daar die druk, daar die hitte maar sy blad bly groen dit verdroog nie want ons skiet die heel tyd ons wortels uit na die waterstrome toe nou kan nie onthou Jezus het by een put gesit waar daar water is en die vrou kom daar van Samaria en sy kom maar water vat en hy, hy is God, hy is die vlees geworde God God wil na by sy mensen wees hy wil na by jou wees hy wil vir jou soos die son van gerechtigheid wees en hy sê vir haar vrou as jy nou vandaar die water drink dan gaan jy maar weer de hors kry, jy weet het moos, want elke dag moet jy nou die stap, moet ek om te kom water kry, maar dat is ander water ook, levende water, wat dui op die heilige geest, wat in ons woon, as jy geweet het wie hier sit, want dit is nou God, dit is God in die vlees, dit God wat mens geworden het, kan jy dan dat dit denk? Sê maar die engel verskyn en jy, dit nog altyd nie God nie. Sê vrou, as jy nou gewet het wie dit is wat hier by jou sit, dan sy so jy vir my water gevraad en dan so sy ek jou levende water gegeet, ek sy so nie vir jou water gegeet. En as jy nooit weer daar skry nie, want dit gaan in jou woord soos een fontein, wat opborrel tot in die eeuwige lewe so dit beteken dan dat jy nooit, nooit nodig eers het om te vrees oor die tekort aan water nie ons denk na nou aan plekke wat nou die water het en die kozaan die kaap en ons gebede is met hulle dat die Heer vir hulle genadig sal wees en vir hulle water sal stuur maar jy hoef dit nooit te vrees as jy by God is nie God is jou water hy is die bron van lewe, levende water. Ek is ek wat die omstandighede is, of wat het gaan wees nie. Ja, want dit gaan van tyd tot tyd kom ons my elk keer in moeilike omstandighede. Ek moes die dag weer hoor van iemand, een huisgezin wat weer in rou gedompel is, met een pa wat afgesterf het in een hartanval. Dit is nie lekker nie. Dit is nie aangenaam nie. Maar die dood is een doodgewone werkelijkheid. As ons maar net na ons eie begrafplaas toe stap in ons dorp of na ons na by ons is, dan sê jy die sien. As elke dag nieuwe grafte vir daar gegraven word. Dit is net een doodgewone realiteit. Maar God wil nie hy, jy moet vrees daarvoor nie want hy wil jou vertroes, hy wil baie na by jou wees, hy wil vir jou sê, ek is die bron van die lewe en ek geef jou om is lief vir jou en in die jaar van droogte is hy nie bezorg nie en hy hou nie op om vruchte te draan nie, hoekom nie, want God is dan met jou waar jy ook al mag wees, Goed uit en guns volg jy al die dagen van jy leven, God is by jou, kan jy onthou Jezus aan die kruis, Golgota, woorde wat hy daar uitgespreek het, wat nou nie Griekse woorde is nie, maar Eindelijk Arameese woorde wat so onvertaald gelaat is Van Elohi, Elohi, lama sabachthani Lyk so daar of, of Jezus van God verlate was Maar Eindelijk kan dit nie wees nie Gelukkig is dit ook so dat ons weet Daar die woord sabachthani Daar is nie so een woord in Grieks nie Daar is ook nie so een woord in Hebrews nie en die naaste waar ons kan, aan kan kom is, ons moet het of verander na Shabbak tani te, of ons moet het verander na Zabbak tani. As het Zabbak tani is waarna ek meer nuig, dan beteken dit, waarom het u my geoffer? Want die kan eindelijk nooit van God verlate wees, God is alomteenwoordig halwe as jy jouself eendig in die verdoemenis bevind, waaruit God homself onttrek, hy wil nie daar wees nie. Dan sal die mense en die duivel en al sy engele van God verlate wees. Een doelloose bestaan vir die eeuwigheid, soos uitgebrande sterre, wat geen funksie het en geen net het. Maar nou, onderbreek Jeremia onmiddellik hier by die negende vers en dan sê hy bedrieglik is die hartboe alle dinge ja verdorve is dit, wie kan het ken? want dit staan tussen ons en God dit kan staan tussen ons en God behalve wanneer God die geleendheid krij om daarin te kom woon hy wil dit graag doen dis sy uitnodiging, sy permanente uitnodiging, elke mens, is dat hy in jou hart wil woon. Want hy woon eindelijk nie in die tempel nie, hy sê hy bly nie in iets wat met handig gemaakt is. En vir die rede het Paulus ons herinner, weet jy dat hy nie, is een tempel van die heilige geest nie. God wil Binnen in jou woon, want in die tempel, die hart van die tempel, daar die verbondsark en daar die woord daar recht in die middel, wat van goud gemaakt is, suiver goud. En so wil hy ons hart van suiver goud maak. En hy wil daar woon, en hy wil in beheer wees, en hy wil jou help so dat jy sal wees soos een boom wat geplant is by die waterstroom waarvan die blare nooit verwelkne en die draaf vruchte op sy tyd. Maar nou is daar die probleem, van bedregelik is die hart. Nou kom ek lees vir jou net in die vorige profeet, in die profeet Jesaja. oor die volk Israël. Kijk nou net, hoe beskryf hy hier die volk? Jesaja 5, en ek lees vir jou vanaf vers 1, en ek hoop jou, jy, jy geef jykie vir my jou volle aandig, ek hoop jy kan alles vergeet hier rondom jou. Laat my toch sing van my beminde, een lied, van my beminde oor sy wangert nou die beminde is met hoofletters geskryf, dit beteken nou dan God drie enig en die wangert is sy mense as ek en jy ingeënt is op die wangert, dan is ons nou loote en dan is ons deel dan van God en so kry ons deel aan die Godelike natuur hy sê kom ek syng een lied vir julle, oor my beminde, ons wat so op God ingeënd is dan, maar nou is het een terugverwijsing na die Oud Testament, want het is hier aangetekend in Jesaja en het wees op die volk Israel, hy het, my bemande het, een wingerd, op een vrugbare juwel. God het net die beste juwel gesoek, net die beste grond. Hy sê nou kyk ook hoe hy dit doet. En hy het dit omgespit, en die klippe daar uitgehaal, en dit beplant met edel wangertstokke. God gebruikt net die beste, wanneer hy met ons werk net soos met die hele schepping, elke keer staan daar, wanneer God iets gemaakt het, dit was goed, God het gesien, dit was goed, net die beste, en hy het een toering daar binnen in gebouw, en ook een parskuip daarin uitgekap, toering betekent so'n plek, waar een mens kan kyk, dat die vijand nou nie nabij kom nie, dat, mense die plek kan oppas hier die stik grond, en een paar skuip daarin uitgekap, dit wil sê dat daar wijn kan wees, wijn duid altijd op vrolijkheid enerzijds, anderzijds duid het ook op die heilige gees en God Godse teenwoordigheid in ons, die bloed van Jezus Christus by voorbeeld, en hy het verwacht dat het druive zou draag, want dis nie die beste, hy die beste grond gekies, nie die beste wingerd stokkies, en hy het verwacht dat hy druive zou so maar dit het wilde druive voorgebring. Nou dan, inwoners van Jerusalem, en manne van Juda, oordeel toch in my en my wingerd, wat is daar meer te doen aan my wingerd? wat ek daar nie aangedoen het nie, wat het ek nagelaat om te doen, ek het daar nie die beste grond gehad, ek het het omgespit, ek het klippe daar uitgehaal, ek het nie die beste wingerstokke daar aangeset, ek het een wachttoring daar gehad, parskuif gehad, dit is bewaar, daar is heining heinding daarom, wat meer sou wat meer kan ek nou doen? Waarom het ek verwacht dat het drywer sou dra? En dit het, het wilde drywe voortgebring. Laat my julle dan nou te kenne gee wat ek met my wangert gaan doen. Ek sal die doringheining wegneem Dit was hierdaas meer beskerming neem, so dit verwoes word. Ek sal sy muur stikkend breek so dat dit vertraaf word. Ons weet is wat met Jerusalem gebeur het. Jerusalem is het absoluut totaal al verwoest. Die tempel is stikkend geslaan, alles is uitgesteel. Alles, al die gouwe het voorwerpe, alles weggedraan. en ek sal het wildernis maak, sal nie gesnooi of omgespit word nie, maar opskiet met dorings en distels, in ek sal wolke gebied om nie daarop te reene, want die wangert van die heren van die leerskade, is die huis van Israel, die manne van juda is die tuin van sy verlustiging. Hy het gewag op reg, maar kyk, dit was bloedvergieting. Hoekom lees ek nou hy die gedeeltekie vir jou? God wil graag vir ons net die beste doen. Wanneer God optreed, moet hy, myse is dit net die beste optrede. As hy teen oor jou optreed, dan is dit net die beste. Hy geef jou net die beste. En hy wil na by ons wees, Hy wil ons beskerm, soos jy sien, hierdie stikkie grond, het daar dooring heining omgaad en daar niks nabij kan kom, hier was een tooring opgerig, mense in die tooring kon uitkijk en sien as daar vijanden nabij kom. Parskuip daar gemaakt, so daar wijn gemaakt kan word, het getrap, jy weet ons nou dan, met die vrolijkheid wat daarmee gepaard gaan, soos Jezus wijn gemaakt het by die bruiloftekana, God wil jy, ek en jy moet bly wees Dis vir die rede dat Paulus baie makkelijk kan sê Ons moet altyd bly wees Jy kan net bly wees as God by jou is Nou kom daar die tye van beproevinge En dan wil die Heere nog altyd Altyd bitter, baie, verskrikkelijk Na by jou en my wees want dat die beproeving op sy grootste is, dan wil God die naaste aan my wees. En hy moet ook om dit so toelaat, om dit te doen. Maar hy sê dit nou hier so voort geloop. En dis wat Jeremia vir ons meer van verduidelik, hy sê bedregelik is die hart, boor alle dinge, ja verdorwe is dit, wie kan het ken? Ek, die Heere, deersoek die hart, toets die Heere, om aan elkeen te gee na sy wee, volgens die vrug van sy handelinge. En daarom in vers 13, O Heere, verwachting van Israël, almal wat u verlaat, sal beskaamd staan. Wie van u afwijk sal op die aarde geskryf word, want hulle die Heere die fontein van die levende water verlaat. Sien, dit is wat een mens willens en wetens doen. En nou pleit ek by jou, moet dit nooit doen nie, moet dit nie doen nie. Hoe groter die beproeving raak, hoe nader aan God moet ons kruip, ons moet onder sy vleels inkruip vir beskerming. En daar vasthou, want Godse genade is nie soos mensense genade nie. Het is verskrikkelijk om van mensense genade afhankelijk te wees, want die mens verander so verskrikkelijk vanaf. Van die een gemoedstoestand tot die ander gemoedstoestand, Dit is soos woeste golwe van die see. Maar by God is dit hier die kalmte, hier die rustigheid. Altyd hier die suiver, suiver, suiver liefde wat hy vir ons het. En hy wil, want God is suiver liefde, absoluut suiver liefde, dit is so goud. God is suiver, suiver liefde en hy wil dit laat deersypel tot binnen in die diepste dieptes van ons mens wees, en dit oorneem, en al die goed wat nie daar hoort nie, die gee net dood gewoon pad. Dit is soos licht, as een mens lig in een donkerkamer ansteekt, dan hardloop die duisternis weg, dit weik ons onmiddellik, totdat die licht hier doodgaan dan is dit weer duisternis so God in ons woon dan vlug al die ander goed weg ek was op een stadium saam met twee vrienden daar in die woeste wereld waar daar wille dieren rond jou is en jy is eindlik op jy eie risiko daar as jy daarveen wil gaan. Leeuws wat daar rondloop en aller en ander wilde deur en so jy moet jyself beskerm. En in die aand is dit een prachtige wonderlijke plek om te wees, is so stil en jy sien die sterre so helder en rustige vuurkie wat jy daar maak, en nou weet hier die ervare mense, want ek is nou onervaars heel eerst ek nou daar was maar nou vertel van al hierdie wilde dieren hier rondom ons leus, leiparts, teers en goed en hoe mens nou moet hier die vuur wat ons hier het solang die die vlamme redelijk hoog is, dan kom die dieren nie nabij nie, hulle kom nie nabij genoeg om jou aan te val nie maar een mens moet soe elke kort kort, en dit moet ons beurte maak, om dit te doen, om een flits te vat, en stadig te beweeg rondom, en mooi te kyk of jy nie oeën sien nie, en dit hulf my mooi verduidelik, as jy blau oeën sien, dit is alles ook recht, is ook okay. maar dit is bokke, en ander skadelose dieren, maar wanneer jy daar die geel oeën sien, dan nou net vir ons sê, want dit is dan een die wilde dier. En ja, toe ek het nou gedoen het, toe bid ek het nou eindelijk half, sonder oortuiging, man het gedink dit is, maar voorzorg maatregels, en teken eigenlijk veel nie, En een nacht daar, terwijl ons daar was, toe was daar nou 2-3 leeuws by, by die tent. En daar so gebral mense, dit het dwars dier my hele myrge gegaan. En een van die vriende wat op die dak van sy bakkie geslaap het, sy tent was, dis daar hoog ons en was op die grond. Hy kon met sy self voornome, ons praat en vir ons sê van die leeuws het by ons staan. En hoe gevaarlik dit is, want hulle kan jou ruik hulle weet van mense. Later het het gelukkig rustiger geraak, maar die volgende dag het ek besef, ek sal moet baie meer ergens maak met hierdie flits lig om te kyk. Want ongelukkig is dit so, dat die mens Jezus omtrent in die benauwdheid jyself moet bevind, voordat jy ernstig dan ook na God toe hart loop. God wil he, ons moet eindig elke oomlik na om toe hart loop. Dit is Jezus na Jerusalem sit en kyk het, en gesê het Jerusalem, omdat hulle op so baie keer in die moeilikheid was aangevallen na slave weggevoer en so meer en so meer verskrikkelijke dinge Jerusalem Jerusalem, hoe baiemaal wou ek jylle by mekaar gemaakt ek wil jylle so graag beskerm met maar jylle wou nie denk nou maar aan, aan ouders met kinders wat omgeef die kinders ons toch die logische wat daar gewonek is en een kind wil beskerm. Maar as die kind nie beskerm wil word nie, dan kan jy ook nie die kind beskerm nie. En ek jy met bid, dan kan jy maar net op die knee gaan, en vir die Heere vraag, ach Heere, wil jy nie maar asublief in die groot genade, en warmhartigheid help, dat die kind sal begryp en verstaan, dat ek wil help, ek is die ouwer, ek is, gee om vir my kind, Dat daar die wat aan die kind teenwoordig is, omdat ek die kind wil beskerm, neem het asjeblief weg. En dan moet God soms drastische stappen neem om iemand te laat verstaan. Maar jy is op helemaal verkeerde plek. En wat een ouwer wil nou sy kind pak slaagje. Ek, ek weet nie van so'n ouwer wat nou sommer net lis is om die kind te vat, en somme net een pak slaad te gee nie. Somme net dat jy lis is om iemand pak te gee Nee wat is met jy, hyl net soveel tranen soos jy kind self huil. En net so is dit met God. God is bitter, bitter, bitter lief vir jou en vir my. Hy gee vir ons om soos wat geen mens vir ons ooit kan omgeen nie hy het net die beste vir ons in gedachte niks minder as net die beste nie hy is die koning van die konings en hy wil vir ons as sy kinders net die beste gee wat die ouwer wil nie vir sy of haar kind net die beste gee nie ek sal graag met iemand in so gesprek wil wees. Baie mense praat met my oor verskillende goed waarin ek nie rechtig geïnteresseerd is nie, maar as jy met my, my hier oor sy so wil praat oor ouwers en ouwers liefde en dat hulle vir die kind net die beste ingedagd het, niks minder as net die beste nie. En dat daar nog rebelsheid kan wees, rebelsheid kan kom rebellie kan kom, soos die verloore sien wat na die pa toe gegaan, sê gee my goed, dat ek gaan en alles gaan doorbring het en toe hy later in die diepste van die lende sit, by die vark, en die vark as ek kost wil eet besef hy, maar ek sal moet terugkeer na my pa toe nou dis wat ons, ons nou ook wil he, dan sê die Heer, as jylle wat sleg is weet om goeie gaves, vir jylle kinders te gee te meer nie ek nie so kom ons dink dit, en bedink dit vandaan, ook as ons gaan slaap want ek gaan jou nou groet tot een volgende keer, dat was het, tot morgen en daarmee groet ek met so alieke hier van die wallyse koor wat vir ons sê, sy sing you will never walk alone en daarmee dan hiervan uit, Irene Shalom What do